Процідити, видушити, додати 2 кілограма цукру і 6 чайних ложок лимонної кислоти. Довести до кипіння і ще гарячим розлити по пляшках. А тримати цей напій, на відміну від коньяку, треба таки в холоді. Можете вважати, що фанта – це завершальний акорд – Вашого сьогоднішнього кулінарного бенефісу Це, можна сказати, одночасний салют крові і шампанського До речі про шампанське Якщо вам забагнеться, можете чергувати домашню фанту із шампанським Ви, сподіваюся, пам'ятаєте, що із дамських пальчиків І ще стирчить зелена пляшечка благородного напою по тому, як швидко відриватиметься ваш любий від фанти до шампанського, ви зрозумієте, чи задоволений він влаштованим банкетом. А зрештою я вам запропонувала такий великий вибір, як для одного вечора на двох, що не буде великим гріхом, коли з усього цього асортименту відберете найбільш смачне і багатозначне, як на вашу інтуїцію. Ви питаєте мене що далі. А хіба я знаю? Настала мить, коли ви самі краще відчуєте, що йому зараз потрібно найбільше: м'яка подушка, чи ваша м'яка рука? Тепла постіль, чи тепле слово? Ви, пташка вільна, і я тут вам не розказ, так само, як і ніхто інший. Вибирайте самі, а краще разом. Ви ж знаєте, що молодь вибирає пиво і пепсі, а ви що, не такі ж молоді й красиві? Знаю, напевне, одне. Якщо він все це витримає і не втече ще до того, як ви запропонуєте фанту, то цілком можливо, що вранці проморкоче голосом березневого кота. Доброго ранку, кохана, або моя богине, або моя кицюню, не сумнівайтеся, навіть наймовчазніші чоловіки знають так багато палких і пестривих слів, особливо на початках своїх шалених романів любові. Лише не всім їх кажуть. А можливо, найперше, що він проголосить уранці, це буде слово «паспорт». Є версія, що може трапитися і таке. Знаєте, його цікавить не резус-фактор і група вашої крові. Не знаю про вашого обранця нічого, нічогісенько. Та воно мені і не дуже важливо. Знаю, що ким би він не був, і яким чином не складалися б ваші стосунки надалі, а ви сьогодні заслужили слів найгарячіших. Навіть якщо він іще до опівночі надумає вертатися до себе додому. Не дивуйтеся, трапляються і такі оригінали, що не можуть спати в чужій квартирі без своїх домашніх капців. Та не поспішайте розчаровуватися. Може це у нього така метода? Випробування вашого серця на розрив? Але й лякатися особливо на слід. Серце від цього не розірветься. Проте облишмо сумні варіанти. Зупинимось на радісному. Шалені ночі у двох. Та поки ви там цілу нічку «Не задрімай око» будете крутити з ним свої шури-мури, я продовжуватиму давати вам поради за своїм письмовим столом. Отож, якщо ви така відважна, що навіть не відпивши одного колдка своєї шфанти, прочинили для нього двері в спальню, прошу вас згадати про всі свої календарі. Може трапитися, що ви справді дуже відважна, сучасна жінка, яка не боїться з першого разу зачати. Тоді порахуйте в умі, щоб ваші пологи не припали на Великдень. У Ростоках точно відомо, що коли дитина народжується на Великдень, їй упродовж життя сприяє фортуна, проте великою ціною. До року в родині трапляється втрата чогось життя. Знаю не одну таку родину. При нагоді розповім, але не тепер, бо це застереження на крайній випадок.